Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroatik elu har ate taldea insimatek, Ispabista, Lotura edo Maramara mara enpresak eta hemendik aditu Fasteo, Philips Internet Consulting edo Lanca enpresak batzu aipatzeagatik. Horietarik batzuekin mintzatu gira eta Eluhar Fundazioko Igor Leturiak esplikatu digu ze asmorekin etorri diren topaketa hortara. Bueno, ba, mugan bi aldetako enpresen arteko, bueno, informazio eta komunikazio eta teknologia lantzen dituzten enpresen arteko topaketa bada eta ba, bueno, batez be, osasuna eta osasun eta beste sektore batzu hori lanfokatuta eta ba bueno, guke lujaren hizkuntza teknologiaak lantzen ditugu eta ba hizkuntza teknologiaak Bueno, aplikazinio oso interesgarri xa daukie olako sektorean ditan, ez da? informazioan gizartean gaz, gero eta informazio gehiago da, eta gero eta hizkuntza gehiago tan, eta orduen duen hori den automatikoki ondoro tratatzia eta ulertzia ba, oso interesgarri da eta aplikazinio oso interesgarri xak ditugu askotan eta pixkatetorri gare gentiari hori ba, erakustera eta horretaz konbentzitzera edo. Jendeak e, zautzen zaituzte? Bueno, e, Nik uste helujar nahiko ezaguna dela, baina bat ez be ba, gauza batzu dia ezagunak, ez da, telebiztako programa edo aldizkai xai, eta holako gauzak, eta, bueno, izkuntza teknologiak, ez bakarrik helujarrena, no? izkuntza teknologiak orokorrien ba, nahiko ez ezagunak die eta batzutan ez da jakiten ba, hemen bertan daudela enpresak eta edo erakundiak hori ba, lantzeko gai dienak, eta ba, pixka taulakuek horretan laguntzen dago, ez da, ezagutarazten geure geureburua eta teknologia horiek, ez da badaude beraz hemen egoaldeko enpresak, iparraldekoak ere, zuen artean ezagutzen zineten aurretik edo lehen topaketa bat da. Guretzako lehenengo aldia da. Ez, da. ez da, askotan gertatzen eta egia da, ba, bueno, e, muga hor dauela eta muga administratiboa baino gehiago badauela, ezta askotan edo psikologikoa edo zerbait ere da ta ez ezagutza hundia dau, ezta, da, enpresen artien zer dauen bestaldian eta Eta olako gauzak gauza, sozintezgarriak die horretan laguntzeko ez da. Komunikatzeko zuen artean erres? Bai, e, bueno, jakin, ba, jakin bie errex da, batzutan ba, gaztelanean edo frantsesan bitartezi bihar baina bueno, aldan kasuetan euskeran bitartez e, bai eta bueno, do. Beste enpresa batzuen artean, atxeman dugu ere, lanka enpresako Ivon Pozolu, bere enpresa aurkezten diguleenik. Beraz, uh, gu enpresa bat mugaz gaindiko bat lanka izenekoa. Uh, gure enpresan badira torosako batzuk eta hemengo jendeak Beraz, Jean-Louis Ratzuki, disenua egiten duena, eta ni, beraz. Hemen gira, gu estian dugu gure enpresa, uh, azaroan uh, sortu dugu gure enpresa. Eta beraz, uh, gure helburua da egitea disenua, produkto disenua, eta produkto hori merkaturat ere maietan. Erdeman artio, beraz produktoreak gero behar du marka bat, izen bat, identitate bat eta komunikazioa beraz behar du ere, hori denak egiten ditugu. Beraz gira hamos bat, elgarrikin lan egiten duguna, plataforma bat gira, behar dugunean uh, beste, guk ezdakigun lan bat ere sagarrazten uh, ditugu, kanpoko jendeak, hala, hala, hala egiten dugu lan. Zergatik gira egun, hemen, zeren eta iparaldeko enpresa bat da, komunikazioan lan egiten duena, ez bakarrik bainan hori ere egiten dugu. Eta e egun zen beraz posibilitatea, hegoaldeko enpresa batzuk erakustea eta gero ere iparaldekoak erakustea. Eta elgarren artean ezagutzea eta elkartzea eta behar bada elgarrekin lan egitea. Ez da urzu gertatzen gisauntako topaketak antolatzea, interesgarri da? Bai, sigarri da. Zerena ta guk egunero bizi dubu elgarrekin lan egin egite hori, eh? Beraz, gandutan bezala estapenean Mugazgaindikoo enpresa bat gira. Bai, nan alere uh, o gira, egualdekoak, iparraldekoak ez ditut zela ongi za gutzen ta aljebes. Eta batzuetan, hor berean, gandutan hor berean aitutegan 20-30 uh, kilometrotan berdugun kompetentzia bada eta Batzuetan asko junago joiten gira eta hor domaia da. Oden beraz, agian egun, hori e, elgarrezagutzeak ekarriko e, e ditu lan arremanak ere. E, zuen enpresa beraz berri berria berriada, e, krisi bete-betean sortu den enpresa. E, zer da, ideia berriak bardira, bardira gauza berriak garatu, nola sortu zizte? Egi ezteko badu, baz, badu jadanik amos bat urte elgarrekin lan egiten dugula. Uh, edo dutela, ziren eta ni berri berria nahizinez kultur munduan dintzen orain arte. Uh, Jean-Louis -Di Jean Ratzuki, diseinua egiten bera lan egiten zuen, uh, dela amost urte axirik, tolosako enpresaurrik Eta beraz uh, mugaz gaindiko hareman horiek, aspalditik bizi dituzte. Eta, beda, eta aspalditik ere gogoa zuten hemen, iparraldean ezkontza hori egitea. Eta ala egin dute eta lanka sortu da joan den azaroan. Denek baikorki ikusi dute gixaintako topaketa kantolatzea ikusi beharko beraz ea geroan elgarren artean lan egiteko balioko dien